Irrintzina Nundik eldu izan Ide hoi usamina Nun hartu aduka Irrintzina kantua eman es Pagolarena Entzuten dugu eta elgerzketa Ongi asteko Nolaz ezautautu kantu hori Eta gurekin baitzira eman es Pagola Egunon zuri? Baitz Hala, eta be, berriki, plazaratu dituzu, elkak argitaletxearekin, biliburu leku bizia, zure bizik ondaira, eta kantu liburuzka, eta zointan atsemeiten diren eunkantu, kantu lan, itzeki lan, eta horien aipatzerat etugisira unarat, Google galdienik, da eskertzen zaitugu. Eta bo, lehenik, libroa hasten den bezala, bada, Eintxin Txolasa, Sipriar egina, aipatuko dugu istantean, esko eh, alihatiak aipatzen baitira nuen bait, piskat. Ha. Benen, lehenik, landi bagetik, Euskalegi zabal erat. Hala, eh? Egan behar da, landi bagetaka zire, zirera sohtzez. Behas, zure, ibilbidearen uh, kontatzeko, nola alutuzinen kantu kantugintzari Lere Ibi bidean kantua izan da hausagailu biziki interesanta. Ez bakarrik hausagailua, baina e, kulturari nolazpait dotzeko bide interesgarria biziki. Hauzua magintuen bi ostatu, e, ostatu tibi. Eta e, nola erizaren hauzoan den gure etxea, enez horren txea, erizitxea. Behaunen. Behaunen eta biziki goizik gustatu zauzki tango erizako kantiak. Biziki pesta burutan, gizon guziak kasik antzirelaik eta emazte guziak eta iziareko izi beharrien pesta handia zen. Eletrikak egetzen, tipian intzelaik, eta orduan dena beti ezko eta burzia eta horiek intzen, orduan ako pesta giro handia bazen izan. eta Orduan horrek jarapato uh, nu eta horri rotoiki oniz uh, luzaz eta hemekki hemekki ikusi ut uh, elizako kantiak batilala bizikiderrak e, nitu dennak maite, dena ba ziren bizikiderrak, gero ikasi nuen belokeko bereeta nuak ari zirela betik kantu berri eiten. eta horrek hizpitua uh, jou daut fuskatzen, uh, eta uh, hasi pentsatzen, Eh, nik ere ez du zen zerbait enentxeatzenhal alde hortaat. Nora interesatzennintzen kantuari ostatuko kantuari ere biztu dena eta plazakoari eta oroan eh, eh, hortik sarztuniz eskoalkantian. Eh, bere hala arrapakean agintu ikasi eskoalkantu arrazaguia. tzen altziren kantu gehienak eh, eh, eh, eta joiten nintzen berdin biziklettian edo dio gintzen mobileeta, Jo, joan nintzen uh, kantu pestak ziren uh, herritarat. Juten nintzen iholdirat, heletat, izarrirat, gazirat. Dora pale honetzen gauzaldik. Dora pale biziki frantzese zari ziren. Ta hola, meki, meki zaktuniz mundu oztan. Zorkuntz mm -hmm. zari. Mm -hmm. Zuretako kantatzetik, uh, bestendako kantatzera teko uhatxori, jendaitzinerateko uhatxori, uh, nola eman zinu man? Hori eman nuen e, gehien bat e, talde izpirtu batean. Talde batean ginen, talde batean ginen, mo, seminarioan janik seminarioan egona bainiz, han ginen eta laukote bat e, interesanta, e, joan ez boh da, e, biziki boz abotsu hona duguna, betitik, geho, bainatza sola getxalan ziri, eta eta ni, lau bak ginen, gehien bat or, segitzen ginen, geho, batziren beste atzu ere hasiera ere, beste apezgai batzu hutsaren iruleikoa heletan ertorri dena, gero jamberia o arroza eh estaki dunden etogway una hala oli bilarnaikoa bez badinen multxo bat eta multxo hori lauetaik pasatu da 8tik sortzita, 8tik pasatu 12tarat 12tik hamoste hasi goi eta eh, arras behoa Ta orduan, jendartela eh, joiteko, kasik egin ginden denak, behag gintuela gauza berriak erran eh, herrian. Herrian sobera eh, tradizionalista zirela, sobera tradizionalitik anizirela, beti lehen gotik, beti lehen gotik, gauza baina gura egintuen gauza berriak ekarri, gauza sozialak eh, sartu, eh, lanaren ingurukoak, laneko balditzarenak, Eta hori guziak, nahi gintuen sartu. Uh, Hauzak gailuen konduaren, nahi ginduen nahi patu. Behaz, gauza berria nahi ginduen ekarri plazarat. Eta etzen beste moldek, behatzen sartu, behatzen igirika sartu. <laughs> Urian behatzen sartu e, zerbaiten egiteko. Hora jindak buskat, benen elgarra txigitzen ginduen. Uste eut e, lagunak okaitea biziki inportanta zela eta beaz, uh, urraz bat egin dugu, kasi gergarekin. Beaz, ertena er, landibarritik Euskal Herri Zabala erat, ben, bait, Euskal Herri Zabala ekarri errietarat, uh, gai guziak aipatuz, ba. eta piskat, uh, leengo gai ateratzeko ere. Ba, hori, hori ba, da. Eta, zer zuk, beha, errezeta aztakit, errezeta ikbat denez, er, osagai ezagri duzu kantuak ezagunak bilakatzeko edo, errikoiak bilakatzeko, edo, bazinuan, zuk hildo bat, edo bazinakin, Uh, kantu guzietan Zerri ze buruz joan Diendekat txikitzeko gisean Edo eskoregi guzien ezagunak dirak a, Sekatzen dut bereziki Kantua ditian Sekatzen dut bereala e, Ez ahemeste harraru ga izaitia Berezia Edo originala izaitia Ez zut hori Gertatzen da hala dela batzuetan, e, Baina azkenik Inuntana azkaun begiz Landibarra azkaun begiz Buskatola da originala da Bo, enan, ez dut hori sikatzen, sikatzen dut, jendek bere hala hagdezaten kantua. Ni kantatzen dut dana, aniz buruan, istan dena, baitut zomedoren pastuik, eh, kantu horren egiten, baina sikatzen dut jendeak bere hala hagdezan. Ta nuntik hartuko du bere hala, duruan, hor behala lotzeniz, eh, kasik eh, oizko edo lehenko kantu moldiari. Kantu ximpliak egiten ditut, nahi dut... Eh, mpleak iza diten erressak uh, ikasteko, e, atxikitzeko buran, eta gero erretsak ere berriz zenbaiteko. Hor errestasuna ene kantuetan sekatzen dut errestasuna alddizuai, guaiko kantu moldean edo musika moldean egiten da e, gehiago entzuteko tzuteko olerkia edo kantua edo musika eta beran zaila dira atxikitzeko buruan. Alaldiznik ez tutori nik sikatzen dut zaiteko, Jendeak bereahala ikertzian, inala laster ikertzian, eta inala laster eman ditzan berriz. Hori dut dioqua. Uh, eh? Mm. Ehm, um, kantuak ere aipatzen bait dituzu, um, zure liburuan beraz uh, kantakintza eta argibide zonbait liburuan leku gutasun bizia. Hortan, uh, bada, haitzin solas bat txipriak belbideki idatziat duena, eta bera, ezkorra gertzen da, euskal irati hauen programazioa, zaskikritiko, ingles kantuak entzuten baitira, jap, zka, jok, eh, euskal zka, jok, jap horiek mm -hmm. ezituela ez guztukoak. Ez, Zu ere bat etortzen zira um, oar horiekin, uh, alako oar hor horiek guzik inez, enik bautene pentsamendua eh, eskola ikratietaz, ez da behar bat jutsena, da inxok usta bat ere osoki jutsena. Bailan, uh, numait zifrik uh, ere arrazoina badu du, eh, bera iritzia maiten du, aski argiki, eta hori interesantada, ikrati larien txatere. Eh, Jende batzuek, nola hartzen duten uh, guri ikratiaren zaila. Eh, bera, jango, Aditu da historia hortan, bakiz guri gartiarren sortzaile lehena dela Cipri eta zurekin batean ere. Jo, ba, geu bistonela taldea muntatu zuen eta uste dut 14 bat bakin dela lehen bilkuran. Bueno, bon. papera horrek uh, zabaldu zuen. Bera eh, Ciprik eh, markatu nahizuna nikuste lehengo gandariak gure kantuaren Oinarriak diren kantuak ezirela askien zuten. Eta bariteke hortan agazuin adugela. Gero e, guri gati guzia hola dela, e, estela dela eskuala hori hortan ez duzte, agazuin adugela. Baina pundu ez zuten adosniz beraikin. Euskal, kanta egintza oizko edo lan ikusten duzuzen, ta ba, e, ala ere sorkuntza gazten sorkuntzak eta zain gazteenak e, gehiago haipatu ditugun e, musika moldeetan e, dira e, gaujegun eta ez da kantatzeko manera tradizional batean. Ba, hori, hori de ala da. Magizu e, bada anizko ikus molde e, gauza hori ningurian. E, Nabak durak dira da arteaz bintzogira, baina eh, eskual kantu tradizionala, eh, lehenago adibidez, lohiatok, etxahun, eta jo xo, etxamendik etxamendik, etxamendik alahaldek erabiliuten kantu moldia, eta hale ikusten dut, eskua hunditan ikusten dut. Uh, biziki melodikoa da, biztanda, eta hoai melodikoak uh, ez du hainbeste harrakastarik. Uh, ez da egin egizkia gehi, txikitzen, eh? Uh, musika tresnari, aritira, gehiago akordeak egiten dituzte, gitarrekin edo beste tresna batekin. Eta beran uh, bada beti erremedio bat, eta bakizue hemen uh, skup bat uh, lasatzen aldut, harri irabentsatzen bat zu. Ez dutzen dugun sortuko ostatu kantuak. Ostatu kantuak deitu liteken ekimen mata. Ostatuak dautazen dugu sortzi bat kantarik. Izaiten alda bidarra izaiten alda baigorri, izaiten alda barkoxe, banka, banka naidena, dola marti. Eta ostatuarekin akorri hartzen gira, bazkarikin bat Eta hor desertian emaiten bere bereziki lehen gokantiak. Eh, lehengo gokantia badira eh, badira monumentuak, badira izigarri edurrak. Eh? Da guaikoak ere dira bizik edurrak, hori utzandena, eh, sohkuntza berria bada. Hortoan guk lehen nahi dugu eh, berriz oroita hazi, berriz plazaratu, berriz ostaturatu, eta formula horren estudiatzen ari gira. Ta emendik lastera, behar behar, erabakia izanen da gauza. Yo, ez dakitze eman den duen, gauza eh, esperientzia horrek. Urtiare eman den dugu, mandezaun, sortzia maha lekutan, eta eldu da bi urtez, hamasei, eh, goi lekutan. Eta guk hortan sinesten dugu hortat ekarriak ira, ez dugu sinesten ere. Baina ekarriak ira hortarat, dugu lehenko kantia guaikoa txiki biztan dena, fagoratu, eh, sustatu, eta uste dut badela gauza ederrik guaiko kantuan guai kantu huaik berrian, nahi lehengoa ez da antzi behar, zenta badira, altsok bat izi da. Jo, ez da denen gustuko hori ere, batzuk maite dute, beste altzuk ez, eta nahi lan, bersonalki behar proiektu bat, lehengo kantua hobeki eh, sendi hazteko, eta ezauta hazteko, baut sistema bat pentsatia, sistema txipi bat, harina izorren lan zen, Bon, elkarrekin mintzatuan naiz, pika gauza autaaz eta behar bada egiten alkotzen baiit. deta bat. Beti behar da seitu gauzak berritzen ekatzen, eh, gauzak uh, asmatzen eta egokitzen! COVID-etan gizonen artean Mundu COVID-etan elgarri zer errar Iguzkiak xortaldetik agertzea Munduko bidetan, kantua haintzenetik galen dauzugu autatzia hiru eta munduko bidetan e, zergatik Uste dut e, mundua biziki inportantea dela Guri xokoak e, badira e, da maite ditugu hor soktu gira, hor hau ditu gira baina guri xokoak ez dute deus balio deus, hain dut. ez bada munduaz nduak zen. Munduan dabilen moiimendua moimendu isiarria bada munduan aspalditik eta horri lotu behar da gure jokoen bizia. eta ez delala gure joko eta geldik egiten nahal, behar da beti oteniten du bezala pentsatu, asmatu, berritu haitzzinatu eta mundu aitzzinatzen den bezala. Gure jokoa ba, mainan munduarekin batean munduarekin behartu markatu bere urratza. Hortoan, kantu hori ateatu nulaik zakin no? doi, du lagoi urte edo, eta bankoan egiten zuen matek, gantzaten, ago, hizbat, biziki kontenu kantu hori egin baituk, munduko bidea aipatzia. ta hori, motik, hori, beda, donero itzenekoa da, bizi da beti, azparnemizi hoai, eta eh, bon, plazera entzautan, eta sineste nuen sotan. Sineste nuen ere guri xokori betiso goitima gira, xoko keri tan goitegin ira ta chipi keri tan. Eta aterada bai filmada ezto eh RTPI Fernuandi ezto ta kitola, eh. Eskolta televiztan. Ba, pizkat, itendu hori. Orduan xoko horri es diod, nik, nik ez dut mai te hori. Choko hori da utbeli shok den arinzat, baina mundutik aparte estut uletsan, choko hori. Beste kantu bat entzuren dugu beste auto bat. Jute. Iar egi eh, untan entzutenari gira, ba. hori ere, zemezu nahi zinuen pasahazi? Uh, a, me, oh, kantu hori nahi nuen bereziki pasahazi, ide hau azkenean ene ustez komplikatzen ditugu gauza batzu, eta biziaren haatu nata komplikatzen dugu, azkenean dena hor jatzen aldi gira, Herriuntan behar dira on ongi izaitia. Ongi izaitia, jena egitea patxada gutien bat behar dugu, bake gutien bat behar dugu, eta horrekin eh, eh, bakeaikin behar dugu, sekatu, denak untraizitia. Dene hori nahute, daokta nahatu jartzea denak. Ze maile eta hino, hortako behar da milkula behar dira egin, behar behar egin, Eta bertin nausi eta langire nartian e, kompotzen da behar ba hogekiago. Eta ideia hori nahi nuen zabaldu, biharreruntan, paketa eta boskario, hori denek hori hautela. Eta horren inguruan biltzen ahaliela. Eta gero, ez antzi behar, gure inguruan madirela, berehala egoera hortaz profitatu nautenak, baliatu nautenak, Hori dira profitatzaileak. Eskerrekoak, eskuine eskuinekoak, eskuinekoak eta eskerrekoak. Profitaztea lehi ez, mitzatzen dena, hori zakit erraiten aldean gerla egin meagela, baina behar dira bat zektu, Ez eh? dira deustako hon ba baina beren historiain dako bezik. Hidia hori nahi nuen, eta ez denek maite hori, bakit lehen emanginen amanginien behar legin, eta ez denek maite haile. Eta ez lotura loturaik izte iten aldenez nagusi langileen artean azken kantua lanik gabe. Ahora. La nidgar bete panten ez in bizi oraide argutewa. Izan mi zaten zate Jaunaini zen ikusten Kalanik ez dudunka Egi jala berat jaunan Haunik berezikim aitez dutena kantu batz da Hainik gabe Biziki... Indartsua Indahtsua atxemaiten dut, biziki bagnatik helduen kantu bat emaiten du Hala izan da, Zuretako? Kantu hori indut e, kesu, kesu puska batekin zenta lanas ikatzen duen iaurek. Lanas kainizataten e, biahnon, e, eskola meiteko zen, eta enkantzataten e, ha uro baina banakin ustaitzen ere bazela leku bat eta biztan denan ikustaitzen ahion uela, eta guk kasik uh, zine egin egin duen gure artean uh, eskoalean behar du lana agapatu, eta hor biziko gindela, eta oduan lana ez nuen ukan, alde askota egin nuen ukan. Hortzen ez, eta zokadur lantegian uh, uh, nausi batek garrantzautan, nausi sefaatek garrantzautan, baina, ze, ez, bordelea, eta edo paisea eta hana rapatuko zuzula nahi isoena hemen zutako usta bazelana alta. Ba, Zau tututu tola laspozleku, nu lana baitzen eta zuten emaiten. Baina, ni eresebitu haintzin hansiñamendoa eh, bildoaz zitu nor nintzan, zer nintzan. Tau duan eh, Prezeski urtehetan, eh, urtehetan eh, orkestu presentatu nintzan, eh, Autezkundetan, autezkunde kantonaletan, bastidan, bastidako kantoramenduan. Eta behaz, izan dena, baute, nausi hori batuzte duzte prentsabuleguak eta e, dena ikertzen dute. Eta eza okanien, da e, zuten erraiten zendako. Erraiten zuten, ee, nago behuzu, zu bauzu sobera eskola horire. Eta erraiten ala dut zidegia, lan haukandut, lan bat haukandut, lan frango genan, lan bat haukandut baionan. Erran uelako, certificat, enuela zertifikatik enuela, erran uen Eta hori da etablizuan prux da hitzen zen. Oto, otoko puszkak saltzen dituen, bateriak eta duio esapenant horitaik. Eta lana horrukoan uen, seila itez, geho pasatu nuen konkursoat baiunako merian dako, e, eskual busiguan zertzeko. Baina, ro sartu niz, e, galde intzuten e, nivo de instruksioon, eta bo, nivo de instruksioon. E, zertik eta banuneste, ez ez zeruan. Gizu tipiua de banun, egi haundi ate busatzeko. Gizu tipiñoat egi eh behar libro vaia egi haundi horrekin edo egia haundi horrekin hortan uh, utzi beharko dugu gure soialdia manespagola eta libre manespagolarren oihartzunak eh beraz aireiz bakamaia juzpei juzendarinekoaiz bak kejamun marti korgenan haste eskenekoak ertz orkestra beraz uh, achtui zurdu aua pide leiren 23an aurratua izenentzira bai gurriko izan 9 orenetan musikaldia kari miresker unaratetugirik manespagola miresker tañcina